É momento na Radio Municipal do Porriño de traer un poquinho de humor, porque hoxe acompáñanos no noso estudo o cómico monologuista Héctor Somoza, que aínda que é de Redondela, viviu nada máis nada menos que 25 anos no Porriño. Vos días, sector. Vos días. Algúnha verá por aí que non te coñeza Como te presentarías, Héctor? Ah, eu son... <risas> o Somoza é máis conocido co alcalde de Porriño. <risas> Unha boa presentación Sí, sí, sí, con eso xa digo todo A parte Héctor, pois todo mundo te conhece por Somoza Somoza sí. Somoza, sí Ademais, tamén es coñecido por sair nunha morea de programas Sobre todo na televisión de Galicia, verdade? Sí é? Contanos esa retaíla de programas nas que participaches Pois pues mira, eu, deles, eu empecé a miña carreira ao rever de todo o mundo <risas> Todo mundo empeza a fazer a casa pola Eu empecé polo tellao Porque todo mundo empeza a contar xiste nos bares Uhum <risas> os amigos e tarde ve tirando hasta que o remate chega a televisión, eu empecé pola televisión e vin andando por baixo. Carai, que pasa, naite facía caso na casa Todo e todos te a televisión para que che fise ran caso? Non se me deu, non se me dia por eso. Que pasa que anunciaron un concurso recién levaba a televisión de Galicia un ano funcionando e vin que había un concurso. 86, entón, por aí, mais ou menos. Exactamente. Le uh -huh. empezaron o 25 de xullo do 85 uh -huh. e eu pois eh, foi en outubro de 86 que levaba un ano na televisión de Galicia empezaba a andar certo, certo eh, e bueno, pois a la, la estupe cheguei, cheguei a final no programa E daí empezaron a chamar pa aquí, pa ali, pa lá, pa cá E xeo, me chaman, bu E recolletxelas todas, as costas er... e a la focho E er... recollínas todas Por exemplo, últimamente podemos Bueno, últimamente, no máis reciente programa No Luar, non? Pero xa fai un tempiño que non pasas por ali Si, sí, xa fai sete anos vai facer Si, sí, sete anos Que pasou? Que xa non pasas por o Luar Desde que entrou o bipartito Pois claro, como Somoza é guardia civil, foi guardia civil, uh -huh. pois automáticamente eres franquista, eres facha, eres do PP, eres da, da extrema dereita, entón onde, onde gobernan os, os outros que din que non son setarios, pois Somoza desapareceu do mapa. Bueno, agora xa non está o bipartito. Sí, pero é o mismo, é o mismo porque son outros tamén. moi bueno, tamén estive eches en Telecinco, eh? Sí. O... O a sea, non só te caches aquí no nivel sí. autonómico, sen non tamén recorreches aí un pouco por España. Eh, Estúbense sí, con José Luis Colo uh -huh. no programa de Hablando se entiende la gente. Uh -huh. y ahora, Somoza, vaya festas, vaya e agora so moza que fai, vaii a cestas, vai a celebracións verdade. Pón aí a súa nota de humor para que a xente po pues, se ría un pouco, verdade? Pois, pues sí, eh, que o último último sitio onde ido era o programa da Radio Galega de No uh -huh. pensando en ti. E fun varias varias noites para lá e chamaba tamén, e de vez en cuando ainda chamo. E, pois agora pois sí, vamos a, a festas, pregóns, vamos a, a... A bodas non me gusta ir. Pero tamén hai propostas para a bodas. Sí, sí, teño oído, uh -huh. que pasa que non me gusta ir. E logo, a xente non se reí demasiado nas bodas, no, se reís demasiado. No, porque mira, nas bodas hai dous tipos de público. Eh, que son os amigos da partida e os amigos do baile uh -huh. Entón, leves o que leves En canto están servindo os postres se a, ver, a, a ver se acaban o que queremos bailar <risas> E os outros dicen, eh, souberon de votar unha partida eh, Entón non lle leves nada de iso a última que fun Que non, non, xa, o sea, fun a boda que eran uh -huh. dos amigos eh, Xeran mayores E eh, entón, pois, tiñan un grupo un dúo Eh, xa levaba hora e media tocando uh -huh. e entón dixo vamos a facer un descansiño para mollar a boca eh, bueno. entón veo, bueno, había me su moza podres contar uns chistes e tal xime, bueno, se colocou toda a xente pois seríamos uns 80 máis ou menos uh -huh. pois entre dous ou tres formaron semejante zapatiesto que dixo, no, non, non, por mi non hai problema ningún que eu que dai, bueno, aquí los vin iba, que iban as mans pues, puxeron sem frecuences, mal educados, puxeron a caldo Eso, no Eu veño a un sitio para divertirme que non veño para para crear conflitos Pero eso é para que vexes o, o que é hmm. Acababan hora e media bailando eh? Acabaron de bailar e xa lle entraron as ganas de... E no terceiro chiste xa xa lle molestaba no? Pero pues, que contas neses chistes, que eh? esas bromas, que faz algo molesta aí? No no o que pasa que hai xente que non comprende que todos temos distintos gustos uh -huh. e hai que respetar a outros. A mí tampouco hai moitas cousas que me gusten de, de, de estar nun, nun local dun abodo ahí, e, e a que xa estén coa música esa que me abuxa <risas> coser ruido, e sen embargo non formo un escándalo para que pare de tocar. Se si non me sinto gusto, pois pues, me levanto, vou dar unha volta por fora e, e punto. Claro, convivencia, relajación, comprensión. Cada un aí que lle gustó o teatro, que lle gustó baile galego, aí que lle gustó a pleba, que lle gusta a pintura, aí e, e aí que respetar todo. E cando se vai a ver un espectáculo de humor, sobre todo hai que ter un pouco de humor, porque senón, non, mal vamos. humor, sabes que o humor non é o mismo co que vai a cantar. Pode estar un cantando e tú pode estar falando que non molestas. Uh -huh. Pero se si te están contando un chiste, pois pues, o, o que estás coitando, que lle gustan os chistes, que hai xente Que, que é loca polos chistes, uh -huh. e aguanta... Eu teño estado seis horas a cuarto. Que me dís? Sete horas a cuarto, perdón. Entón improvisando a maioría porque seis ou sete sí, horas... Si todo todo seguido, sin chulete, sin repetir. Que foi uh -huh. en balongo no Concello de Cotobade, empecé as onze noite para ir a seis e cuarto da mañán. E eh, eh, quedaba xente aí escuitándote... Quedaban os... Hora <risas> da organización recollendo os, os cachivaches. E non agote o repertorio, o sea que... E, bueno, que lo foi memorable. Pero, uh -huh. bueno, de votar dúas horas, tres horas, iso uh -huh. é 4 iso é normal. Nas terrazas e por aí, iso é normal. Que pasa, que te metes un, tamén un pouquinho público a veces? Non, non, non. Nunca? Non, non, non, Simplemente eso. contas historias e a veces gusta máis ou o, menos. O espectáculo teño que facelo eu. E uh -huh. eu é de estarse metendo co público, o público vai ali e, e paga para escuitarte, para reírse. Uh -huh. O público, nada. Eu O meu fago eu... De onde sacaste as historias, moza? De, de onde recolles? Suponho que moitas son vivencias tamén ou sí, sí, contos sí, que se contaron, sí, sí, historias a, que sabes? A maior parte, parte son feitos reales o que pasa que despois é o noso traballo dos humoristas é sí. buscarlle ese xeitinho que faga gracias a xe xeares daqui se si para contaceu no porriño dices que foi en rondela porque hai algún familiar E <risas> o revés, non? Er, exactamente E entón, pois, eh, depende o xito onde valla eu, por exemplo, Fun, en once anos, fun oito a Barcelona, o Palacio do Congreso de Exposición de Moñuí, e os cataláns non poden ver os madrileños. Uh -huh. entonces é xito asegurado, este contar chistes de gallegos e, e madrileños. É claro, eu non son Xander Bolas. Xander Bolas iba ridiculizando o gallego e deixando... Pero eu, non, a peor parte sempre vai levar o madrileño. Claro e se é un galego ou un portugués, a peor parte vai levar o portugués. É teño moitos amigos portugueses e, bueno, se, se, se pelean por escutar, é, por escutar as miñas anécdotas de portugueses e todas as cousas. Porque o teu humor é un pouco, pois iso, non? Fazer un pouco broma sobre un mesmo, un pouco tamén retranqueiro, irónico, verdade? Si, si. O que pasa é que é o que lle digo eu, xa se é unha cousa que non vou acabar ben parado, que me pasou a mí, non vou ser tanto tonto dicir que me pasou a mí, e é o que lle pasou a un veciño. Eso é normal. <risa> Onde que máis se gusta actuar, entón? Eh, vamos a ver é eh, sobre todo sobre todo con público femenino porque a muller exterioriza o home está a chalir se ríe pero está serio non expresa so, ao final chaplaude a todo eso aí encante, todo, teñen, veñen a felicitarte todo eso. pero a muller non se corta nada a muller nada a muller, a muller se exterioriza e, e ríe que se parte e todo eso cando vou a cárcel a Lama que vou todos os anos un par de veces, sempre lle pido que me apoña público femenino tamén. Uh -huh. Porque aí xa, está, aí xa está a festa completa. <ríe> a falabas ahora que actuaxes ou actúas periódicamente na, no cárcel da Lama, Algún outro sitio curioso no que tamén actuaxes? Ah, pois pues mira, eh, cando fun a vos aires, eh, estuven actuando no Teatro Curiseu que ten dúas mil e algo takas el colgar o cartel non hai entradas. Mhm. É 2000, 2000 épico personas nun teatro aplaudindo. Iso é moito, eh? Eso é moito. Eso é moito. A máis é eh, te un teatro só le pati butacas colleñ creo que ten 800. E logo ten cinco balcóns todo arredor. <risas> eh, e podes falar sin sin necesidade de megafonía. Iso uh -huh. ten unha acústica maravillosa. E pois eu nunca, nun, nunca me viro en tal circunstancia, resulta, eu mirara, mirara o sitio e todo eso, e tal, pero resulta que cando vou a salir, cando vou a salir, non cando salgo, porque eu actuaba diante da, da cortina, diante do, do telón, e me encontro que eu malamente miraba ao público da primeira fila. Uh -huh. O sea como estuvera todo apagado. Pero eles, claro, me miraban a mín perfectamente que la impresión así de Iso te quere preguntar eu eh, no estamos un pouco acongojado como se eh, di. son décimas de segundo, pero pero que eu pasei, que eu pasei mal naquele momento. Menos mal que a terceira ou a cuarta palabra, non sei que palabra dixen porque foi en galego, claro. Uh -huh. E a terceira ou cuarta palabra que é unha palabra así fillo graces, así das carcajadas da xente, uh -huh. e bueno, xa nada, xa pasou todo. Cales son as bromas que máis gustan o público? Que tipo de bromas? As que en Mallorca hayan ahí entre xente? Depende, depende do sitio, depende, verdad? Depende sea, Aquí en Galicia, por exemplo? É que depende. Tambén depende. De, tamén depende. <risas> Tambén depende depende do público que tengas. Uh -huh. Porque, xa digo, en Barcelona, por exemplo, pois pues, é, é eso. É, depois aí, cando hai candai matrimonios mm, si A tromas con, de parella, verdad? De parella, si é en contra muller, ringos homens. Claro. E eh, si é en contra os homens, ringas mulleres. O se hai que ir cambiando, non? A mi eh, me gracias tocando todo mundo así Ante unha broma e dices Si, sí, si, sí, esto, sí, esto, sí, esto sí, pasaba sí, a mi sí. continuamente Sí eu teño unha parodia Que, que foi creada que eu, Por mi Facendo reflexo que é a realidad Do uh -huh. que era a vida antes E o que é a vida agora. Iso está moi ben a mí, oh, Estas eso, diferencias eso, eso, eso é morrer <risas> eso é morro Porque mira só vello darlle a cabeza sí. A sentindo ou dándose... Dicindo que envolvera aqueles tempos. Ou dándose co cosas e outros, e, e facéndose, e mira, paida. Eso si sí, paso, paso pipa. De, por exemplo, cando público femenino, unha parada que teño dun matrimonio que foi ao médico e querían ter un fillo, uh -huh. entón pois, sal un montón de enfermedades a relucir, pero claro, co un que lle puño eu, non é que é tal... Empezamos, non te digo o nervio asiático. O, sea, asiático. Digo, o nervio asiático. <risos> e, e así todas. E, claro, que los expandían, se expandían carriza, non? <risos> bueno, eh, como a xente contacta contigo? Tés un caché moi alto como é que gestionas no, isto? Eu son humorista dos pobres. Eh. Eu son humorista dos pobres. O que pasa que ese sol eres moi boi, moi boi, cando cobras moito. Pero eu digo que os sobre todo estes paisaniños das aldeas que tanto traballaron porque se hoxe temos algo si sí, se fixo moito nestes últimos 30 anos pero a base estaba feita de antes uh -huh. e foi gracias ao que les traballaron a arreo que se reventaron a traballar, porque agora non é traballar agora é vivir e... entón xentinha tan direito a A rir de disfrutarse, poco, a, a... É máis agora que parece que estamos un pouco esmagando todo o que se fixo antes, non? Claro, eu estes anos, o ano pasado e máis estes son dos anos que máis traballei. Uh -huh. Máis estou traballando porque eh na festa, por exemplo, pois a provincia onde máis traballo é Lugo, Lugo, e Coruña. Uh -huh aquí en Pontevedra e logo, sendo aquí de redondela aquí en Pontevedra non se a estila non se aquí, no, aquí hai que traer a panorama, a París de Noyes <ríe> non xa non vale baral nombres con xa sí, sí, sí, ¿no? que, cobren, que cobren ben <ríe> pero vas a Lugo e Orense en cada sitio hai o seu estilo mira, vas a Orense que a mí me echa moitísima atención en Orense hai muitas zonas que a, a, a festa empeza ás nove de noite uh -huh. e aí ves vexos de 80, de 90 anos e 90 tantos e ao mellor coa súa seguiña da casa E toco a orquesta hasta as once ou once e media. E coa Mirma, para esa festa todo mundo a cenar. orquesta e a xente. E a hora e media volven outra vez. E aí empeza a verbena. Entón se aí disfruta da festa o xoven, o vello, o de mediana edad, o todo mundo. E se tes invitados, vas a cenar a casa. De... Non se aquí abaixo hai moitísima xente, o mellor un 20%, na población que a festa no pueblo e non aparecen nino do reiro uh -huh. ah, que tiña os invitados iso, en Orelse non pasa iso Outro tipo de vida, non? Outra visión É outra, é eh, outra visión, claro Que tamén hai callas mellor nentra xente, verdade? E máis, sobre todo nestes tempos, creo que máis que nunca conven rirse tamén un pouquinho para esquecerse de outras sí, cosas Si, sí, si, agora máis, claro, que aí é é para liberarse, é pa liberarse. A <risa> parte, eh, ademais de facer humor o que fai un, un personaxe como vostede tamén, é eh, facer un retrato social, non? un retrato da sociedade, eh, así a xente pode verse a si sí mesma reflexar en Claro, antes, claro, pois é só bonito, eso claro. bonito. Exactamente. Claro. Bueno, pois pues, somos, despedimos de aquí porque non temos máis tempo, pero si sí me gustaría despedir con a historia das túas, porque a xente quede pois pues, isi rindo un poquiño tamén. Bueno, pero mira, eh unha obra que está moito do modo desgraciadamente é a crisis. <risa> E a crise pois, pois, claro, é moi amarga e todo eso pero tamén ten a súa, a súa parte positiva, que te faite fai espabilar. E entón, foron dúas bellas que eran xemelgas, foron ao bar a comer. Xantaron, se o camarero e dixou, buenos días, e dixou, buenos días. que desean ustedes? Eixen, e dixen, queríamos a mensame algo para xantare. É que queren comer? un: eu queria un bistecinho de ternera e que fora ten riño. E a usted, a abuela, dice, eu queria un yogur natural. Así que acabaron, o camarero, dice, van a comer algo máis. E dice que comer o bistec. Eu queria un yogur natural. E a que comer o yogur, dice, eu queria un bistecinho de ternera que fora tenro. Xo, pues, vai a maneira máis rara que teñan ustedes de pedir a comida. Logo non poderon poñarse de acordo a comer as dúas o bistec, e o yogur, o primeiro o yogur, e depois o bistec. É que só temos unha tentadura para as dúas anda, pois mira, ese realmente é unha manera de ver a Cris de outro xeito calquera compra dúas dentaduras, só xa o precio que ten exactamente, compramos okay. un e turnámonos aí está, moitísimas gracias Somoza por acompañarnos, ah, gracias pelo teu humor, sobre todo vale, un saludo para todos os fans que tiñamos hasta a próxima